John visszamenőleg szédül. A sebesült és fogjulejtek kalózokat átvitték a cirkálóra, azután elhelyezték a kirándulókat is a páncélos gyengélkedő szobájában. Szegény hablicseket kis hiány ott felejtették gúzsba kötve a burgonya raktárban, ha larry nem jut eszébe, hogy kerestesse. Larry nyomban félrevonta és sokáig beszélgetett vele. Havlicsek szemmel láthatólag izgatott volt, és Larry kérlelő. A beszélgetésből kifolyólag Hávlicsek megvalósíthatta régi tervét, hogy abba hagyja a kalandos kalóz életet és kávéházat nyithasson San francisco ami kevésbé vadregényes elfoglaltság, de mint láthatjuk néha kevesebb kényelmetlenséggel jár. Johnnak kellemetlen volt a sok méltatás, amelyel a lapok foglalkoztak vele fogolytársai elbeszélése nyomán, és nem tudta, mit feleljen az újságírónak, aki határozott választ várt tőle arra a kérdésre, hogy milyen módon sikerült pusztán zsebkésével leteríteni egy cápát a víz alatt. Márló úgy érezte, hogy származásának szörnyű titkával nem köthet magához egy előkelő lányt. Még kevésbé teheti ezt meg, tudatában a vérében nyugvó rossz ösztönöknek, melyek egyszer ellemi erővel szabadulhatnak fel, hogy romlásba bűnbe ragadják. Mérit feltűnően kerülte. Ez annál furcsább volt, mert Méri viszont minden alkalmat megragadotta arra, hogy a közelében legyen. Ilyen alkalom volt Fred Marlow estéje is, aki két hete szabadságidőről tért vissza, csak azért, hogy a Johnról elterjedt fantasztikus híreket ellenőrizze. A nagybácsi ugyanis meg volt győződve, hogy Johnt összetévezték valakivel. Ő is konstatálta, hogy a fiú erősen megváltozott. Férfias volt, nyugodt és határozott, de valahogy elgondolkodó. Csodálatos szerencse, mondta a beszélgetés közben az öreg vendégektől körülvéve, hogy a fekete kapitány az utolsó pillanatban John mellé állt. Aztán elmesélte, hogy a fekete kapitány fia kertész volt a minisztériumban, és nemrég halt meg. Csodálatos történetét elmondtam az anyámnak is, és odaadtam a medáliont, amely őt ábrázolja gyerekkorába, fiatalon elhújt édesanyjával. Nálad van még anyám. John felemelkedett. Néhány kérdést tett fel a nagybátyának, aztán kiszédelgett az erkére. Egy pillanat alatt megértett mindent. Sokáig bámult ki az éjszakába. Szóval mégiscsak a puha, tudós marlók fajtájából származik. Egy kéz érintette meg a vállát. Mondja, John, haragszik rám? Méri volt. Megfogta a lányt két vállánál, és az arcába nézett. Egyszerre nagyon-nagyon örült, hogy mégsem a fekete kapitány fia. Nem haragszom, Méri, hanem szerettem magát. Az első csók általában igen hosszú szokott lenni ifjú és szerelmes embereknél. Ennek a három első csóknak az átlag ideje azonban bizonyára meghaladta volna az országos rekordot. Én már régen szerettem magát, mondta Méri. Tudja, hogy mikor kinnált azon a keskeny párkányon sikoltozni szerettem volna? John hirtelen ott látta magát állni a dülöngélő hajó oldalán és szédülni kezdett, sőt, ilyetében szívdobogást kapott. Hiába, a vér nem válik vízzé.